Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Johanna Milén. Det nyårsglittrar i Moskva. På Röda står granar med färgglada kulor, kulurta lampor, skulpturer en karusell och så den traditionsenliga skridskobanan mitt emot Lenin mausolet. Jag minns särskilt ett nyår. Det var millennieskifte i Sankt Petersburg- 1999 skulle bli år 2000. Skrockfulla ryssar hade fyllt badkaren med vatten- och bunkrat konserver ifall katastrofen skulle komma. Jag och Olga hade förberett oss traditionellt. Köat på marknaden för de rätta ingredienserna- pyntat fint och lagat den obligatoriska salladen, Olivier. Nu satt vi i tv-soffan för presidentens- Boris Gjeltsins årliga nyårshälsning till folket- och så plötsligt sa han det, med sin långsamma, nästan sluddriga, dåvarust. Jag avgår. Jag avgår i förtid. Och så berättade han att hans jobb skulle tas över av Vladimir Putin, premiärministern, sedan några månader tillbaka. Olga tjoade i soffan. Nu blir pappa lycklig. Pappa, hemma i industristaden, långt, långt borta, ur fot. För Ryssland under Gelsin hade blivit ett ganska jobbigt land att leva i. Året innan hade Ruben kapsajsat och många förlorade alla sina pengar. Baris Yeltsin bad oss som satt där i tv-sofforna om förlåtelse. Det som verkade så enkelt blev så svårt och själv, sa Yeltsin, var jag allt för naiv. Nu, sa han, förtjänade ryssarna lugn och ro under ledning av Vladimir Putins fasta hand. Det enda många egentligen visste om Putin var att han börjat sin karriär i den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB- jag frågar Olga om hennes pappa fortfarande jublar. Hon svarar att hon inte vet eftersom hon inte pratar politik med sina föräldrar. Det är klart att rent ekonomiskt det är alltid mycket lättare nu än på 90-talet. Men det behöver ju inte hänga ihop med vad som sitter på tronen, säger hon. Själv var Olga skeptisk redan från början. Där andra såg en chans till stabilitet och ordning och reda såg hon bara den kalla KGB-blicken i Vladimir Putins ögon. Välkomna till konflikt. Om en försvagad ledare på jakt efter en idé. En jakt som hittills mest lett till splittring och som gjort ledaren, Vladimir Putin, till svarte petter i omvärldens ögon. Vad vill Putin och var det Ryssland på väg? Idag sänder konflikt från Rysslands huvudstad Moskva. Frågan är, vem är vi för och vilka vill är vi? vara? Det är vi? som är vi? och är högre hörs i vi? samhälle- är så sa Rysslands president Vladimir Putin under ett tal han höll i september i år inför ryska och utländska experter och politiker. En del såg Vladimir Putins tal som ett slags linjetal som faktiskt delvis ska vara svar på den stora frågan som vi ställer här i programmet idag: Vad vill Putin? Eller i alla fall, hur tänker han? Vi ska höra lite till приверженцы фундаментального консерватизма, идеализирующие Россию до 1917 года, похожи так же далеки от реальности, как и сторонники западного ультралиберализма. Ja, vi har lämnat den sovjetiska ideologin bakom oss. Det är omöjligt att ta den tillbaka, säger Putin. Anhängare av extrem konservatism som hyllar hur det var i Ryssland före 1917 är också fel ute. Precis som förespråkarna för västerländsk ultraliberalism. Så vad ska Ryssland välja istället? Det är om det valet som konflikt ska handla idag när vi sänder direkt härifrån Sveriges radios kontor i Moskva. Vi ska återkomma till det här talet under programmets gång- men jag tänker bara kort stanna vid det genom att vända mig till en av våra gäster- Fyodor Lukjanov, chefredaktör för tidskriften Russia in Global Affairs, som dessutom pratar utmärkt svenska. På webbutsändningen från det här talet så såg jag dig i publiken. Hur uppfattade du Putins tal vad ville han med det? Ja, han ville säga precis vad som, som, som vi citerade- Ryssland egentligen vet inte vart äh, att gå. Och den här problem, det här problemet har äh, äh, kommit upp äh, cirka när han kom tillbaka till, till makten. Mm. Därför att <coughs> Medvedev hans äh, företrädare äh, uppfattades som äh, ett val att gå mot något mer liberalt. Men det misslyckats, delvis på grund av Medvedevs personlighet, delvis på grund av Putins inblandning. Men i alla fall, han kom tillbaka med tanken att, precis vad han sa, sa. Sovjetunionen är slut och hela agendan är över. Men uh, ingen som vet vad som kan ersätta det där. Det säger alltså Fyodor Lukianov, chefredaktör för Russia in Global Affairs- och vi ska återkomma till den här frågan under programmets gång- men börja med att titta på den kultur och de traditioner- som Putin bland annat pratar om i det här talet- och på den ryska inrikespolitiken. De senaste två åren har varit det dramatiska här i Ryssland- och många har börjat undra vart Putin fördeland han ledde sedan nära 14 år som premiärminister eller som president. Ni minns kanske de stora demonstrationerna- just vid den här tiden för två år sedan- de gav många medelklass Moskvabor hopp om förändring- men slog sig istället ner och ebbade ut. Sen har vi haft fängelsedomarna mot aktivisterna i Pussy Riot- för deras regimkritiska punkbön i Moskvas frälsarkatedral. Och så har en rad lagar väckt uppståndelse utomlands- inte minst den så kallade anti homolagen Så var är Ryssland på väg- och varför gör den ryska ledningen så här? Tidigare i veckan begav jag mig runt i Moskva för att fråga några personer med god, kanske till och med mycket god, inblick i den frågan. Jekaterina Samotsevich älgar upp för trappan från tunnelbanan och fortsätter snabbt mot Kristi Frälsares katedral. Ska vi ta bilden framför katedralen? Ja, säger jag. Det är inte första gången, va? Nej, såklart. Det är inte första gången, säger Katarina Samotsevich. Den av de tre dömda Pussy Riot-medlemmarna som förra hösten fick sitt fängelsestraff omvandlat till villkorlig dom för gruppen så kallade punkbön där inne i den vita marängen med guldkupåler som är Kristi Frälsares katedral i hjärtat av Moskva. Inne på kaféet, en glaspaviljong alldeles in vid katedralen, konstaterar Jekaterina Samotsevich att de saker som deras punkbön handlade om, som homosexuellas rättigheter, hamnat högt upp på dagordningen i den ryska samhällsdebatten. Ja, det är ju väldigt gulligt att man nu betar av punkt efter punkt av de saker som vi kämpar mot, säger hon. Rysslands rykte i liberala väst har sällan varit så dåligt som nu. I centrum för kritiken har fängelsedomarna mot Pussy Riot-aktivisterna hamnat men också den lag som förbjuder, citat, propaganda för icke-traditionella sexuella relationer bland mindreåriga. Rysk statskontrollerad tv eldar på och utmålar homosexualitet som ett av de största hoten mot Ryssland och världen. I ett debattprogram i november varnade en känd programledare för att meteoriten över Tjeljabinsk i vintras bara var början på den synda flod som väntar om utvecklingen fortsätter. Jag tror att det är ett förberedande till för oss alla om att vi måste hålla sin familj, tradition och traditionell kärlek, Eller annars blir det inte bara Tjeljabinsk meteorit, utan lite mer. Om vi inte bevarar vår familj, våra traditioner och vår traditionella kärlek då kommer någonting flygande som är värre än en meteorit sa programledaren Arkady Mamontoff. Tema, ingen ingen Ett påtvingat tema uppifrån, en debatt som är helt inadekvat och som inte har någonting med människors verkliga problem att göra, säger Katarina Samotsevich. Det är skönt att komma in i värmen i katedralen, undan decemberkylan i Moskva. Det knastrar om de tunna gula vaxljusen som brinner i stakarna som omsorgsfullt putsas av kvinnor i hucklen. Jakten på en idé, en ideologi som kan hålla det väldiga Ryssland samman har pågått ända sedan Sovjetunionen tog kommunismen med sig ner i graven för över 20 år sedan. På ett annat café, ett par tunnelbanestationer söderut, sitter Georgi Satarov och surplar i sig en dubbel espresso. På 90-talet var han rådgivare åt Rysslands första president, Boris Yeltsin. Georgi Satarov berättar om mötet som hölls med de författare och andra intellektuella som givit sin sitt stöd i presidentvalet 1996. Som vanligt berättar Satarov, lämnade sin sitt förskrivna manus och tog istället upp de brev han fått från olika forskare om att Ryssland efter imperiets kollaps. –borde söka efter en national idé. Ja, jag har det, det, det, det, det är Ni skapande människor som varisin och vände sig till församlingen. Kanske kan jag hjälpa till. Kanske är det just en national idé, en idé för Ryssland som saknas oss. Och eftersom presidentens ord den närmaste e-lag fick Georgi Zatarov i uppdrag att sätta ihop en arbetsgrupp som efterhand publicerade ett antal analyser och förslag. Han minns inte längre vilka. Det hela ran ut i sanden, och tanken var aldrig, säger Georgi Satarov att ett färdigt förslag om en nationalidé, en enande ideologi, skulle komma från presidentens kansli. Det säger han i däremot vad som pågår nu, och han menar att Vladimir Putins prat om en idé att ena folket kring snarare handlar om att skapa legitimitet kring sin egen person och makt. Alla viktiga institutioner som valsystemet saknar idag legitimitet. Många i Ryssland har helt enkelt tappat tron till de saker som ska bär upp ett land, menar Georgi Satarov. Så nu försöker makten hitta någonting annat, någonting mer symboliskt som folket kan tro på istället. Jag håller med, det är ju just det jag säger. Idag saknas idéer och initiativ, säger Moskvabon Natalia Ivanovna- som kommer gående i en av stadens boulevarder tillsammans med sitt barnbarn. Vi måste sluta ge efter för provokationer och påtryckningar utifrån- och sköta vårt istället, bygga för det egna folket- Stärka skolan, ta hand om de äldre, sluta upp med korruptionen. Då kommer allt bli utmärkt här. Jag är inte rädd för Amerika eller någon annan, säger Natalia Ivanovna. Inte för homosexualitet heller. Det enda hotet kommer från oss själva. En bit ifrån kommer Nastia Jadova gående- hon känner inte heller något större hot från homosexualitet eller icke-traditionella värderingar som det pratas mycket om i Ryssland just nu. Men hon tycker inte det är konstigt att man tar upp det på TV. Så är ni standard med europeiska För oss är det här någonting onormalt. I Europa är det annorlunda, där tillåts till exempel samkönade äktenskap. Så är det inte här. Och det är väl därför som det pratas mycket om det. Nastia Jadova tycker det är fel av omvärlden- att kritisera Ryssland för sin syn på homosexualitet- eller för bristande demokrati. Att kritisera är alltid enkelt. Men den så kallade demokratin kom till oss mycket senare. Vi har inte hunnit gå igenom alla processer- som man gått igenom i Europa- Kanske kommer vi aldrig göra det? А может быть и не будут происходить. Я не знаю, как всё исторически сложится. På tionde våningen med utsikt ner mot stora Jakimankagatan där flera av de senaste två årens regimkritiska demonstrationer hållits dyker Anna Arotunjan fram te och kakor medan musiken strömmar från en dator. Hon föddes i Moskva, växte upp i USA men flyttade som 22-åring tillbaka hit. Förra året kom hennes bok som på svenska heter Zar Putin ut. Den är översatt till flera språk men finns inte på ryska hon tycker att den svenska titeln på hennes bok blivit mer och mer relevant med tiden och säger att uppmärksammade rättsfall, nedslagna demonstrationer och kyrkans växande roll är saker som mer för tankarna till en SAR än till en folkvald president. When Pussy Riot happened when the protests kind of they started but then they stopped and then there was samtidigt tror hon inte att Vladimir Putin själv är särskilt bekväm i tsarrollen han vill nog gärna framstå som en mer demokratisk och folkvald ledare Visst bär hans skuld själv säger Anna Rotunian för att det inte är så, men förklarar också synen på Rysslands ledare med en inbiten tradition av att underkasta sig och lyda makten. Hon tar förra årets presidentval som exempel, där hon själv arbetade som valövervakare. Och blev vitnet i grovt fusk. The, the Americans say this as well. We must have a victory, but the way it's interpreted here is different than it is in a society where there are institutional demo, uh, democratic institutions which have functioned for generations. Here it's different. It's still like, oh, so the boss told me I must I must do as the boss says. Om en partiledare i USA säger att vi måste vinna det här valet, så tolkas det på ett sätt. Här tolkas det på ett annat mer bokstavligt sett, säger hon. Georgi Zatarov, president Paris Jeltsins gamla rådgivare, lägger större skuld för en odemokratisk utveckling på Vladimir Putin själv och hans kärlek till makten. Han berättar om mötet han var på mellan en då pensionerad Jeltsin och hans tidigare rådgivare en av dem frågade... Boris Nikolajevic, ну vad tycker du om det som Putin gör? Geltzin svarade... Jag, Jag var inte rädd för att riskera min popularitet genom impopulära reformer. Men den här, han är rädd. En vekling. Slab. En svag ledare som bryr sig mer om att behålla makten än om landets utveckling. Ett ganska hårt betyg på sin efterträdare från en då pensionerad Boris Yeltsin. Hade han rätt? Konflikt sänder idag direkt från Sveriges radioskontor vid Trädgårdsringen i Moskva. Och bredvid mig här har jag, som vi hörde tidigare, Fyodor Lokianov, chefredaktör för tidskriften Russia in Global Affairs. Och så Anna-Lena Lauren, korrespondent för Svenska Dagbladet samt svenskspråkiga finländska Huvudstadsbladet. Anna-Lena har också skrivit flera böcker om Ryssland och för detta Sovjetunionen. Och mer på telefon från Ukrainas huvudstad Kiev finns också Sveriges Radios Moskva-korrespondent Maria Persson Lövgren. Vi ska höra mer om läget i Kiev om en liten stund. Men först, vad säger ni? Håller ni med, Boris Jeltsin? Är Vladimir Putin i själva verket en ganska svag ledare som framförallt drivs av viljan att behålla sin makt? Vad säger du, Anna-Lena Laurén? Ja, det håller jag nog åtminstone med om att Putin har varit väldigt ovillig att genomföra impopulära reformer. Alltså, han gör ingenting, dels som kan gå emot folkopinionen i stort, och mm. dels som kan. Som kan... Försämra på ett... Alltså till exempel alla socialbidrag, antalet arbetsplatser på statliga institutioner som är alltför stort och, och in, för ineffektivt att fungera. Det borde göras en väldigt stor reform där som skulle bli väldigt impopulärt. Och, och det gör han inte. Samtidigt tycker jag att Putin, han är dels också en pragmatiker. Alltså han är ju inte, Fast han i västvärlden idag uppfattas som en, en väldigt aggressiv president så tycker det är väldigt intressant att han egentligen aldrig har gått emot väst helt principiellt i någon fråga. Alltså han, han har aldrig gjort någonting som placerar Ryssland- i en situation som man inte kommer ut ur. Utan utrikespolitiskt har han under de senaste åren- ganska skickligt tycker jag navigera. Men inrikespolitiskt så uppfattar jag nog- att han är svag ur den synvinkeln- att han egentligen inte har ett ledarskap eller en ideologi. Han vill inte driva någonting. Han vill bara hålla sig kvar i makten själv. Och det gör att han liksom undviker vissa reformer- som borde ha gjorts för länge sedan. Vi har ju här i reportaget Anna Arutonian som skrivit boken Tsar Putin. Hon menar ju snarare att Vladimir Putin är en slags fånget system av ett auktoritärt ledarskap som det är svårt att skaka av sig. Och Nastja som vi hörde, hon frågar sig ju till och med om det... Ska alltså man bli någon verklig demokrati på samma sätt som i västvärlden i Ryssland. Var, hur självklart är det, Fyodor Lukianoff? Nej, jag tror inte att han är fångad. Det, det är en mycket uh, simpel uh, förklaring. Uh, han är naturligtvis uh, icke-demokrat vad det gäller hans uh, tänkande och vi alla, alla kommer ihåg vad förbundskansler Schröder sa en gång om Putin- att han är äkta demokrat och det, det, det var mycket löjligt. Jag skulle säga om svaghet eller vara stark. Jag skulle inte säga att Putin är svag. Hans skillnad till Jeltsin är att Jeltsin behövde inte att tänka- Jelsen hade inga uh, inga var, han hade inga dilemma. Uh, han var förstörare och hans huvuduppgift var i, i de facto att förstöra Sovjetunionen inte bara Sovjetunionen som stat utan uh, alla förutsättningar för sovjetisk ekonomi för att det där kunde aldrig uppstå tillbaka och det var ingen för för Jelsen, det var egentligen ingen uh, skillnad vad som görs. Och det, han var ingen teoretiker och han han uh, låt um, uh, Georg Gaidar och, och reformivrare att, att göra vad de ville Putin är mycket nu mer nuanserad. Han förstår att han måste besluta. Han måste bestämma sig vad som ska göras för Rysslands framtid. Och han vet inte. Och det är varför han, han, låter, han ser ut uh, som en svag ledare, uh, obeslutsam ledare. Uh, han försöker behålla stabilitet för att använda det för reformer när han vet vilka som behövas. Men han vet inte. Det har gått över 20 år sedan Sovjetunionen föll samman och fortfarande pratar alltså Rysslands president om behovet av någonting att tro på. Jag tänkte anropa Maria Persson Lövgren i Kiev. Du har ju bevakat Ryssland sedan 90-talet. Vad, vad skulle du säga, vad är det ett tecken på att man fortfarande söker efter en idé? Ja, det är ju ett tecken på att man fortfarande är fast i det här ryska storheten inom Sovjetunionen och där alltså man var centrum för Sovjetunionen och där alla de andra länderna då har börjat hitta sina identiteter utifrån det de är som här i Ukraina så söker fortfarande Ryssland och ryssarna efter någon slags identitet som något annat än centrum och imperiebyggare och det är där tror jag som är den största svårigheten att man har inte hittat det än. Men det har ju som sagt gått 20 år sedan är det inte ett ganska allvarligt läge för, för ett land när, när ledaren börjar prata om att man måste hitta någonting att tro på Va, vad säger du Anna-Lena? Jag tror egentligen inte att det är speciellt överraskande eftersom för det första måste man komma ihåg att, att Sovjetunionen existerar i 70 år det är en mycket lång tid och 20 år är egentligen inte en så lång tid när det är att komma ut och liksom ett helt system och, och sen upplever jag nog att det här ideketssökandet faktiskt inte. Det, det, jag tycker nog att det finns också i Ukraina och i alla de övriga svetstaten. Alltså, det tar sig uttryck på olika sätt, men, men det finns. Och jag tror att alltså problemet med Ryssland är att, att om, det, om det skulle finnas en, en friare, alltså vi skulle samällar ju delvis friare än det någonsin har varit under hela sin historia eftersom man nu kan säga vad man vill och det finns internetmedier som är nästan helt oberoende och så här. Men, men samtidigt så finns det inte en politisk möjlighet att, politiskt, att, liksom, att rösta på de partier man vill eftersom, eftersom väldigt många partier hindras delta i val och, och valen är inte är fria och rättvisa och, och det är skillnaden om man jämför med till exempel Ukraina där, det ändå, där valen, jag ser inte att det alltid har varit helt perfekt genomförda det där, men det finns en mycket större politisk frihet i Ukraina och Georgien till exempel i sitt tal som vi har hört utdrag från här så pratar Vladimir Putin om att den idé för Ryssland måste bygga på de traditionella värderingar som råder här. Han varnar till och med för hur det ser ut på andra håll som är i väst. Och så här säger han bland annat. Vi ser att många euroatlantiska länder faktiskt har gått på väg att förutsättning av sina kvinnor, i det fall av som grund västern." Putin säger här Vi ser hur många västerländer i praktiken tagit avstånd från sina rötter däribland rötterna i kristendomen Man för en politik som jämställer familjer med många barn med samkönade förhållanden Man jämför tron på Gud med tron på Satan och den här modellen fortsätter Putin sen försöker man aggressivt påtvinga alla andra i världen. Eh, varför Fjodor Lukjanov varnar Vladimir Putin för det som han ser som en omoralisk västvärld? Jag tror det är reaktion på, egentligen på vad han ser eh, i Ryssland. Därför att eh, problemet är att ryska samhället är... Eh, Helt uh, bort från uh, några som helst moraliska värderingar, uh, vare sig liberala, konservativa, några. Och Putin förstår egentligen att det, det inte går, att uh, samhället kan, kan inte existera på det sättet, men uh, ja... Naturligtvis, det, det är lite löjligt att eh, lyssna på här, en, en uh, kille som, som skapade det här systemet att predika att nu, nu ska vi gå till, tillbaka till moral. Vi har ju här i reportaget tidigare, Jekaterina Samutsevich från Pussy Riot, som menar att, att det här talet om homosexualitet och moral och så vidare, det, det handlar mer egentligen om att ta fokus från verkliga problem, Anna-Lena. Kan det vara så? Delvis tror jag absolut att det är så. Och, och delvis tror jag att det väldigt mycket handlar om att, att det här är en ny ideologi som man, man letar efter. Eftersom man saknar en ideologi och man inte längre saknar visioner. Alltså, Putin tror jag i början hade någon slags vision. Av, han talar mycket till exempel om småföretagare, om, om ekonomiska frågor och stabilitet. Men nu har han ju glömt helt att hålla det med småföretagare. Och det är bara en slags statskorporativism som gäller. Och att, att på något sätt bevara den här... Liksom Hela skapelsen som man skapar skapat omkring med väldigt många höga tjänstemän som är helt beroende av honom och en väldigt, väldigt hög, hög nivå av korruption. Så då måste man hitta någonting som ändå alla känner igen. Och, och det här med ryska traditioner och, och religion och så vidare, så det känner alla igen. Alla, alla förstår vad det, vad, det, vad det handlar om. Vi har ju ofta talat om den, att den avstannande ryska ekonomin, eh, tillväxtens bås blir sämre i år än, än, än tidigare, vad man tidigare har sagt och Premiärminister Dimitri, Medvedev uttalade tidigare i veckan oro för det här läget. Alltså hur, hur mycket spelar den här oron för ekonomin in i det den retorik som, som den ryska ledningen för Fyodor Lukianov, Roro Lehmann? Ja, kanske det spelar någon roll men i, i själva verket det, det, det är ganska svårt att förstå uh, hur pass... Uh, relevant till Putin om, om läget i ekonomin därför att i, i talet för parlamentet för två dagar sedan å en sida han sa det finns problem å andra sidan uh, han också uh, varnade regeringen att uh, Ekonomiska problem kan inte bli förklaring för att inte implementera hans dekret som egentligen be betyder att man ska, ska slösa bort pengar. Det, det är ganska svårt att, att kombinera. Ni lyssnar alltså på konflikt som idag sänder direkt från Rysslands huvudstad Moskva. Och vi ställer oss den kanske inte helt enkla frågan, vad vill Putin? Vi ska nu byta fokus och titta utåt mot Vladimir Putins förhållande till omvärlden Det mycket har hänt på sista tiden. För några månader sedan så gjorde Putin något av en diplomatisk kupp och lyckades sätta stopp på USAs planerade anfall mot Assad-regimen i Syrien. Det här fick tidskriften Forbes att till och med utse Putin till världens mäktigaste man. Ryssland har också spelat en stor roll i förhandlingarna kring Iran. Men när det gäller Rysslands utrikespolitik så är det förstås Ukraina som är i blickfånget just nu. Vi ska strax höra mer om hur läget i Ukraina hänger ihop med, med Rysslands ambitioner. Men först måste jag fråga dig Maria Persson Lövgren, Sveriges radios korrespondent som ju är på plats i Ukrainas huvudstad Kiev där demonstranter sedan ett par veckor blockerar delar av innerstaden. landets ledning sa nej till ett närmare samarbete med EU. Hur har den senaste kvällen och natten i Kiev varit? Ja, det är lite lätt absurd här. Det är den 24 dagen och den här demonstrationen, protesten som är i centrum, den blockerar ju då torget, självständighetstorget. Och den pågår ju dag som natt. I natt så var det två timmar som det var tyst i övrigt så fortsätter man tala, man fortsätter sjunga och man fortsätter att barrikadera sig för att rädslan är väldigt stor att kravallpolisen igen ska försöka gripa in. Samtidigt så har det första torget där man började demonstrationen i Europatorget, Jevromajdan heter ju den här protesten, det har nu tagits över av regionpartiets anhängare som har bussats in hit från hela landet, framförallt från östra Ukraina och som då ska ha en motdemonstration idag och imorgon och det finns en stark oro för vad det kommer innebära att man kommer drabba samman de här två olika demonstrationstorgen att det blir våldsamt igen. Ja, ja, hur splittrat är landet i förhållande till valet mellan Europa och Ryssland som det ju mycket har handlat om? Tidigare skulle man väl lätt kunna säga att det är en splittring mellan öst och väst. Men jag tror att den splittringen inte är lika tydlig som den har varit. För om man ser på ursprungliga demonstrationen och man pratar med människor där så finns det människor som kommer från östra Ukraina. Och de drivs och motiveras av någonting som handlar om... Om de är utbildade, om de är unga så har de inte så stora möjligheter idag i Ukraina om man inte har känningar till familjen det vill säga presidentens familj. Allting styrs mer och mer kring en liten klick runt president Viktor Janukovic. Och de här som kommer från Östra det är ju människor som mycket får betalt och är beroende av presidenten och hans familj och de få företag som finns runt omkring honom. Så att man kan inte riktigt jag säga längre att det är en sån klar skillnad mellan öst och väst som man tidigare kunde säga. Utan det handlar snarare om en, ett modernt Ukraina eller ett, som ska sitta kvar i det här sovjetiska förflutna, i det mer korrupta, i ett system som inte har någon rättssäkerhet. Det är det som det handlar om skulle jag säga. Vad säger de som demonstrerar, alltså som är på västsidan så att säga, om Rysslands roll när det gäller det här nej till ett EU-närmande i alla fall tillfälligt? Men många försöker här betona att de har ingenting emot Ryssland och ryssar. Eftersom i Ryssland så skildras det som detta handlar om en ny form av ryssofobi. Utan de säger vi vill också ha relation med Ryssland. Men vi ser att det system som finns i Ryssland, det är det gamla systemet, det sovjetiska systemet. Och det de vill ha är ett mer rättssäkert, öppet, ett system där man har... Frihet Att säga vad man vill i vilka kanaler som helst. Att man har frihet att göra affärer som man vill utan att betala en massa pengar åt olika håll. Och det är det man är rädd för. Man är mer rädd för att det system som fortfarande finns kvar i Ryssland skulle i så fall smitta av sig och påverka Ukraina. Och framförallt så är man rädd att man skulle bli som andra hand. Alltså att det är Ryssland som skulle styra över Ukraina. Att självständigheten försvinner. Mm. Beskyllningarna från inte minst EU-sida, bland annat från Sveriges utrikesminister Carl Bildt, har ju varit hårda mot Ryssland som anklagats för oacceptabla påtryckningar för att få Ukrainas president Viktor Yanukovych att inte skriva på det här avtalet med EU. Det här är det senaste exemplet, anser många, på ett allt bistrare klimat mellan Ryssland och västvärlden. Och vi ska nu höra ett par ryska röster om det här. Först politikern Vladimir Ruskov. På, Ukraina... på ett kontor i centrala Moskva sitter politikern Vladimir Ryzhkov och avundas Ukrainerna. Politisk politisk för att det där finns en så stor politisk medborgerlig aktivitet som ger dem chans till demokratiska förändringar. Den största demonstration som har hållits här i Moskva sedan Sovjetunionens fall hölls på julafton för två år sedan. 120 000 kom, men gick snart igen, säger Vladimir Ruskov, 47 år och veteran i den ryska politiken med flera perioder i parlamentet Duman bakom sig. Idag är han en av ledarna för det liberala oppositionspartiet Parnas, partiet för folkfrihet. Mm. Varför kan den ukrainska oppositionen, men inte den ryska? Jag tror två huvudsakliga Två orsaker, säger Vladimir Urshkov. För det första är den ukrainska staten så mycket svagare och så mycket fattigare än den ryska. Det är också människornas missnöje större. För det andra är Ukraina ett mycket mer splittrat land än Ryssland. –som är mer likriktat, mer passivt och mer auktoritärt, säger Vladimir Ryzhkov. Bland demonstranterna i Kiev, men kanske ännu mer bland politiker i Europa och USA– –läggs skulden för att det inte blev något avtal mellan Ukraina och EU på Ryssland och ryska påtryckningar. Beslutet föregicks av flera möten mellan presidenterna– –Vladimir Putin och Viktor Yanukovic– –och den ekonomiskt hårt pressade ukrainska presidenten– –utlovades helt enkelt pengar för att låta bli en association med EU. Rysslands skeptiker i väst ser det här som ännu ett exempel– –på Rysslands nya stormaktsambitioner– –och som ett tecken på att landet allt mer distanserar sig från väst– –och blickar österut– Allo? Jag ringer Natalia Narucznitskaya, historiker och utrikespolitisk analytiker som står president Vladimir Putin nära. Inför presidentvalet 2012 debatterade hon i hans namn. Just när jag söker henne i Natalia Narucznitskaya i Paris där hon leder det europeiska institutet för demokrati och samarbete. Den ryska politiken, säger hon, bygger på hur världen faktiskt ser ut idag. Dynamiken i den världspolitiska utvecklingen har flyttat till Asien- Glöm den tid då alla viktiga värderingar föddes i väst. Den tiden är förbi. Det är dags att öppna ögonen, säger Natalia Narocznitskaya. I dagens värld är det snarare Europa som behöver Ryssland, som en länk till det allt starkare Asien med Kina och Indien i spetsen. Europa, Europa har Tillsammans med Ryssland kan Europa bevara sin ställning i den maktpolitiska trehörning som i framtiden kommer att utgöras av USA, Kina och så Ryssland tillsammans med Europa i mitten. Att Ryssland nu försöker behålla Ukraina inom sin maktsfärd är fullt naturligt, säger Natalia Narocznitskaya. Det finns inget men Ryssland det här handlar inte om några imperiedrömmar, men vi kan inte oberört se på för ett område som under flera hundra år varit en del av den ryska omloppsbanan helt plötsligt tas över av ett block som faktiskt vänder sina vapen mot oss, säger Narodzhnytska och misstänker att. Att väst också vill göra Ukraina till en del av NATO. Man måste vara realist, säger hon. Man måste realist, Och vad, undrar Natalia Narodzhnytskaya, ska EU med Ukraina till? Det kommer bara bli ännu en börda på unionens redan tyngda axlar. Den enda rimliga förklaringen, säger hon, är att Bryssel, genom att ta till sig Ukraina, vill skada Ryssland. Det är det det är det Europa, säger Natalia Marocznitskaya, lider sedan århundraden av en svår rysofobi som grundar sig i rädslan inför vår självständighet, vår geografiska storhet och för att vi sätter käppar i hjulet för viljan att skapa en värld där alla utgår från västerländska värderingar. På gågatan utanför huset där den liberala politiken Vladimir Ruskov har sitt kontor står en krokryggad man och spelar falskt på sin blockflöjt. Tonerna når också in till arbetsrummet där Vladimir Ruskov egentligen drar samma slutsatser som Natalia Narushnitskaya när det gäller spelet om Ukraina. Men för liberalen Ruskov är det mycket negativa slutsatser. Förutom för Ukraina visar det samma Putin vill att Ukraina såg inte autoritärna regim, som Ryssland under Putin avlägsna sig allt mer från europeiska värderingar- blir allt mindre ett europeiskt land. Kampen om Ukraina visar på samma sak. Putin vill att i Ukraina ska vara en lika icke-europeisk- auktoritär regim som i Ryssland, säger politikern Vladimir Ruskov. Och jag bollar den här frågan vidare direkt till mina gäster här- på Sveriges radios kontor i Moskva- Fyodor Lukianov, chefredaktör för tidskriften Russia in Global Affairs. Har Vladimir Ryskov rätt? Är Ryssland under Putin på väg från väst mot öst? Det måste vara. Jag är inte säker på att, att, att han äh, verkligen är på väg. Därför att Putin fortfarande tittar på utvecklingen äh, ur, äh, vä icke västerländsk, men äh, med... Synpunkten att väst är det mest viktiga för Ryssland. Men i praktiken, jag håller med både Naročnitska och Ryskov. Rysslands framtid som stormakt beror på om Ryssland lyckas att utarbeta något konstruktivt och funktionerande i Asien mot Kina, mot Japan, mot Korea och så vidare. Det går inte längre att försöka fortsätta våra utrikespolitiska initiativ. Bara med tanke på USA och Europa. Det är realitet som uppstår i världen. Utvecklingen genereras vid Stilla Havet. Mm. Den här diplomatiska seger man vann i Syrien-frågan, det blev ju aldrig något usa lett anfall mot Assad-regimen. Är det tecken på att Ryssland faktiskt håller på att stärka sin ställning globalt kanske? –på västsbekostnad. Uh, precis, det är på västsbekostnad. Men alla uh, framgångar som, som Ryssland hade– –speciellt uh, 2013– det är på grund av helt, uh, o, uh, helt förvirrande och konstig politik som bägge EU och uh, USA hade, speciellt i Mellanöstern. Det, det är uh, helt omöjligt att förstå vad Obama uh, vill att uh, uppnå i, i Mellanöstern och europeiska union, uh, unionen uh, finns inte. Den, den försvann. Det, det, det, det, hela, hela utrikespolitiska linjen kollapsade och det finns inte som samaktör. Här i Ryssland så hörs ju ofta kritik mot en västvärld som man menar försöker pracka på andra sina värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter. Och i programmet idag så har det upprepats dels av president Putin och av Natalia Narotsnitska. Har Europa och USA tagit det allt för givet att Ryssland ska bli som dem? Vad säger du Anna-Lena Laurén? Det är möjligt och jag tror att det är väldigt mycket har att göra med 90-talet, när ryssarna faktiskt ville på ett annat sätt medvetet bli en del av Europa och ryska politiker reste till Europa och det var väldigt så här att alltså det fanns en medveten politik av att man ville bli som, dem, bli som vi då och integrera sig och, och samtidigt var landet i ekonomiskt, i ekonomiskt så pressad och svår situation att man helt enkelt var tvungen att, att ganska mycket förlita sig på väst och, och, och man hade liksom inga man hade liksom ingenting på fötterna. Man hade inte ett artilleri för att, att själv skapa en, liksom en, en självständig position i utrikespolitiken men, men nu har man det. Och samtidigt har dynamiken i världen också förändrats på det sätt som Fyodor Lukianov beskrev. Så man, man liksom vill ta den här chansen och, och, bli någon form av, alltså att, och utnyttja den här tanken för att Ryssland igen ska bli in, inflytelseräk. Eh, vad, vad säger du och, som svar på den frågan? Har man för mycket i väst utgått från att Ryssland ska bli som, som dem? jag visst det var en illusion som, var, som fanns på bägge sidor både här på 90-talet och jag måste säga också i början av Putin Putin 2001 2002 till 2003 var kanske den mest provästliga ledare vi vi hade i historien men det var tyvärr en illusion och en sida därför att Ryssland är mycket mer speciellt och komplicerat. Å andra sidan, vi ser att Känslan att Europa till exempel blir en modell som vi hade för tio år sedan. Nu finns den inte. Det, det, det är ingen som, även de liberaler i Ryssland som är mycket pro-europeiska, de säger att inte den här europeiska unionen som, som, som vi ville ha som mönster. Så den här utvecklingen håller, hänger också samman med EUs utveckling och inte bara Rysslands. Ja, absolut, absolut. Ryssland är del av globala processer. President Vladimir Putin lanserade ju för ett par år sedan idén om en euroasiatisk union, en slags variant av EU. Hittills har Vitryssland och Kazakstan anmält intresse och fler är på gång som Kirgisistan och Armenien. Och drömmen är ju naturligtvis också att få med Ukraina. Vi ska nu återvända en kort stund till det tal som Vladimir Putin höll tidigare den här hösten och så gott som en röd tråd genom det här programmet. Han pratar inte bara om värderingsfrågor och vikten av en idé för landet utan också om utmaningarna i en värld som förändras snabbt. Han sa bland annat så här: "Евагески интеграция это шанс для всего постсоветского пространства стать самостоятельным центром глобального развития, а не периферией для Европы или для Азии." Den euroasiatiska integrationen är en chans för hela det postsovjetiska området att bli ett självständigt centrum i den globala utvecklingen och inte någon slags periferi för Europa eller Asien, säger Putin här. Ja, vad är det här egentligen den euroasiatiska unionen och vad, vad vill Putin med den och den ryska ledningen Fyodor Lukjanov? Det är inget försök att återupprätta Sovjetunionen. Putin är äh, äh, realistiskt nog att förstå. Det är inte möjligt längre. Äh, det är verkligen först och främst att försöka att utöka Rysslands tyngd och Rysslands marknaden och demografiska perspektiv äh, i, för, för framtiden därför att han anser att äh, det blir en stor konkurrens äh, om, om tio år till exempel äh, stor äh, konkurrens mellan block, inte, inte länder utan stora block, USA Kina och så, så, så vidare men uh, naturligtvis det, det är väldigt svårt att, att, att vara säker att den här idén blir, blir framgångsrik uh, vad det gäller Ukraina till exempel uh, det finns två uh, Två linjer att tänka om det. En linje är traditionell, som Narushitschnytska till exempel sa: Att vi kan inte, äh, inte ens kan inbilla oss att Ukraina blir del av något annat. En andra linjen är att äh, det här är en helt äh, icke-funktionerande, jättekorrumperad korrumperad, äh, splittrat stat som blir ett jätteproblem för alla. Och eh, kanske behöver vi inte, en, eh, inte alls Ukraina i den europeiska unionen. Mm. Eh, en annan stor nyhet i Ryssland den här veckan har ju varit president Putins plötsliga beslut att lägga ner den statliga nyhetsbyrån Renovosti och ersätta den med en byrå med mer internationell inriktning under namnet Ryssland idag. Och chef för Ryssland idag blir det tv-journalisten Dimitri Kiselyov som gjort sig ett namn i Sverige på sistone efter sina utfall mot Sverige och mot Carl Bildt i samband med konflikten kring Ukraina. Och många tolkar det här som någon slags ny rysk propagandakanal gentemot omvärlden och ännu ett tecken på att den ryska ledningen räds fria medier. Fyodor Lukjanov, hur, hur förklarar du det här beslutet? Uh, Först uh, Orsak uh, Spara pengar Därför att det blir i slutändan nedskärningar uh, Andra uh, Att försöka Göra propaganda Mer konservativ Därför att Kisilov uh, Representerade ur trend I rysk uh, tänkande, tänkande. Uh, Jag är ganska säker på Att hela initiativet kommer att misslyckas Varför då? Ja, därför att Ja, jag vet ungefär vem som kommer att göra det. Hur menar du då? Ja, spelar ingen roll. <laughs> Okej, okay. konflikt som alltså sänds direkt från Moskva idag är snart slut. Men innan vi avslutar ska vi helt kort få höra en röst om vart Ryssland kan vara på väg. Det är ekonomen och Rysslandskännaren Anders Åslund som ju var inblandad i att försöka reformera den ryska ekonomin på 90-talet. Han forskar idag i USA men följer Ryssland nära eh, och konflikts Ivar Ekman ringde honom häromdagen. Du har ju skrivit att Putin försvagades efter händelserna eh, hösten 2011 och, och vintern 2012. The beginning of the end skrev du då. Är Putin, han sitter ju fortfarande kvar, är han försvagad och vad betyder det i så fall för Ryssland och Rysslands framtid? Jag är nog att jag var lite för optimistisk vid den tiden. Utan vad vi ser i Ryssland idag det är egentligen ett nyskedalt samhälle där då Putin har. Tre stora affärsmän från Sankt Petersburg, några stora statliga företagschefer som kommer från KGB och sedan några höga statliga ämbetsmän. Och kan balansera mellan de här 9-10 personerna som en politbyrå alla Leonid Brezhnev. Och där innebär å ena sidan att det är mycket stabilt. Å andra sidan kan man inte göra några reformer. Så att Putin är inte riktigt diktator utan han är snarare en feudal monark som kan balansera. Och vi vet från historien att ett sådant system kan vara stabilt rätt länge. Men vi vet också att det ger inte reformer och det ger inte högre ekonomisk tillväxt. Så min grundläggande inställning är Ryssland är alldeles för rikt, välutbildat och öppet- för att vara så auktoritärt och korrupt som det är idag. Men det här kan vara länge. Det kan vara ett decennium. Det beror på vilka chocker som kommer utifrån eller inifrån för att systemet skulle kunna brytas. Ja, är alltså Anders Åslund. och Ni kan höra hela den här intervjun med honom om både hans roll i Ryssland på 90-talet och om hur han ser på Vladimir Putins Ryssland idag. Den intervjun hittar ni på Konflikts hemsida- och som podd. Ja, vad säger ni här i Moskva om det Anders Åslund säger- att Ryssland under Putin är stabilt- men i någon mån dum till stagn stagnation? Håller du med, Fjodor Lokjano? Mm, jag brukar inte hålla med, med Anders Åslund- men i den, i den här situationen tyvärr ja. <laughs> jag håller med. Och vad, vad innebär det för ett land som Ryssland- det innebär att perspektiv för, för nya former av utvecklingen i framtiden är ganska långt bort från, från, från idag. Och när de kommer, det blir ganska svårt. Det blir stor kris, inte bara ekonomisk utan mentalt. Mental. Uh, men uh, det är, jag håller med. Uh, det, det är oundvikligt att förr eller senare Ryssland kommer att få en ny identitet som kommer att uh, uh, generera uh, nya impulser för utveckling. Och varifrån kommer den förändringen då om den kommer inom några år? Vad skulle du säga Anna-Lena Laurén? Vad, vad, vad grundar sig förändringen i Ryssland på om den kommer? Jag skulle ändå säga att det grundade, på, det grundade ju sig på, på ryssarna själva och på det här hur det här samhället ser ut. Och jag upplever ju en väldigt stark principiell förändring som skedde i och med de här demonstrationerna. Det vill säga att folk vågar gå ut på gatan och demonstrera i massor. Samtidigt som det här är en nation som fortfarande är opolitisk och den syns att de ofta inte röstar och att de fortfarande inte tror på val. Och att man, liksom inte, man kan gå ut på gatan och demonstrera men man, man deltar inte den politiska processen. Och, och den dag man började göra det, vilket man gjorde till exempel –delvis åtminstone under, under borgmestavalet i, i höstas här i Moskva. Så då tror jag att, att det kan börja ske någon, någon slags förändring. Men, men ibland, det kan ske väldigt plötsligt också. Alltså, det är ju det som är typiskt för Ryssland. att Allting ser ut att, det ser ofta att vara väldigt stabilt och sen bara en, ändras allting väldigt snabbt. Mm. Om vi som avslutning ska försöka blicka lite framåt– –så tänkte jag ställa samma fråga till er alla tre här som är med i programmet. Heter Rysslands president fortfarande Vladimir Putin efter nästa presidentval som är 2018? Maria Persson Lövgren med på telefon från Kiev. Vad säger du? Nej det tror jag faktiskt inte. Jag tror att han har tröttnat själv då. Han är ju rätt gammal vid den tidpunkten så någonting har hänt. Det är min förutspårelse. Och vad är det som har hänt då? Vad skulle du säga? Vad är det som, som får Putin att lämna över till någon annan till slut? Den ruttnande ekonomin kommer kräva förändringar och de kommer också påverka hans roll eftersom han har byggt väldigt mycket av sin makt på höga oljepriser och att ekonomin har gått framåt. Men det gör den inte längre och det är väldigt stora förändringar, ekonomiska förändringar som krävs i Ryssland för att det ska bli ett bättre samhälle för alla och det förmår inte president Putin genomföra skulle jag säga. Fyodor Lukianow, chefredaktör för Russian Global Affairs. Heter Rysslands president Vladimir Putin efter nästa presidentval? Det är ingen som vet och ingen som kan förutspå. Det kan väl heta Vladimir Putin. Det kan väl heta no något annat. Uh, det det, det, det uh, uh, mest intressanta är att han inte vet det själv. Så jag vet inte. Spelar det någon roll om Putin lämnar över? Kommer själva Putins överlämnade göra att, att Ryssland förändras, Anna-Lena att Ryssland kan förändras i grunden bara för att en person försvinner ur ledningen. Men däremot öppnar det, ju för, nytt. Alltså det öppnar för en form av nytt ledarskap och, och kanske någon som vill pröva en annan väg. Så det spelar en viss roll, men det spelar inte hela rollen. Ja, det var ser alltså och Det var allt för konflikt idag som vi alltså har sänt direkt här från Sveriges radios kontor i Rysslands huvudstad Moskva. I Ukrainas huvudstad Kiev fanns vår korrespondent Maria Persson Lövgren. Alla tidigare konfliktprogram, bland annat ett som handlade om Ukraina som gick i november tidigare i höst, hittar ni på vår hemsida på Sverigesradio.se. Producent för dagens program var Ivar Ekman, tekniker Jari Henninen, och jag som har rätt programmet heter Johanna Milén.